dată o chemare ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava mare sovestim o vestim oriunde ne -nceta. Lăudăm și mulțumim lui sublim. El ni și sfânt, și în cer și pe pământ, el tată, și La microfon este preotul Valeriu care în următoarele 30 de minute va aduce iubiți ascultători programul I-229 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Lecțiunea noastră de astăzi ne aducem fața versetului 14 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 21, ultimul capitol al Evangheliei după Ioan, pe care îl vom citi în dată după ce mai întâi vom prezenta sub forma unei istorisiri un aspect foarte interesant al răpirii celor credincioși. Citeam astfel următoarele. Era un cizmar credincios în satul lui. L-am văzut într-o sâmbătă seara, tocmai când își termina lucrul din cursul săptămânii. În timpul discuțiilor noastre a venit vorba despre gloria, despre slava și perfecțiunea de care vor avea parte și la răpire. Fratele își făcea ordine la masa lui de lucru, așezând sculele la locul lor. Nu mai rămăsese pe masă decât o grămăjoară de cuie de lemn și de fier care erau amestecate. Eu mă gândeam. Oare cât timp îi va trebui acum să despartă cuiele unele de altele? Dar cizmarul a luat un magnet și l-a învârtit printre cuie. Cele de fier s-au prins de magnet, cele de lemn au rămas jos." Frate, ce faci acolo?" l-am întrebat eu. Iar el mi-a răspuns. Fierul atrage fierul în timp ce lemnul rămâne jos. Tot așa va fi și la răpire." Cei care sunt ai lui Hristos, născuți din nou, având în ei firea cea nouă, vor fi atrași și luați la el. Ceilalți vor rămâne pe pământ spre eterna lor nefericire. Dragul meu ascultător, fii foarte atent. Nu vor merge la cer aceia care au făcut lucruri mari și nu vor rămâne pe pământ aceia care au făcut lucruri mici. La cer vor merge numai aceia care sunt născuți din nou, care au firea lui Dumnezeu. El va trimite la sfârșitul vremurilor pe Domnul Isus magnetul care va atrage la sine pe toți cei care fac parte din el prin nașterea din nou. Ai tu această naștere din nou? Dacă nu ai, grăbește-te, vină înaintea lui Dumnezeu și spune-i cinstit că nu prea înțelegi despre ce este vorba, dar vrei neapărat să-l primești pe Domnul Isus, să fii născut din nou, să ai firea lui, pentru ca la venirea sa să ai parte de răpire cu el în slavă. Despre faptul acesta Domnul Isus vorbește limpede și răspicat în Scriptură, în Evanghelia după Ioan și ceea ce este mai interesant este că el spune acest adevăr unui om foarte religios. Este vorba deci despre discuția Domnului Isus cu Nicodim, un fruntaș al iudeilor care venise la el noaptea de rușinea iudeilor și de spaimă poate să stea de vorbă cu Domnul Isus despre calea mântuirii. Aici este foarte important, așa cum am spus, de reținut aspectul acesta. Nicodim era nu numai iudeu, dar și fruntaș al iudeilor. Iudeii erau oamenii care primiseră legea lui Dumnezeu dată din cer și vă rog să rețineți, scrisă pe table cu degetul lui Dumnezeu. Nu mă întrebați mai multe că nu știu să vă spun exact cum a scris Dar cel care a făcut piatra și care a făcut toate cele ce sunt și ce nu sunt Cred că a găsit el o metodă oarecare să scrie și pe piatră Deci Domnul Dumnezeu a trimis legea poporului evreu scrisă cu degetul lui Nicăieri și niciodată în lumea aceasta n-a mai fost vreun popor Căruia Dumnezeu să-i fi dat revelații și descoperiri așa cum a dat iudeilor la un astfel de iudeu, căruia Dumnezeu îi trimisese legea lui directe din cer, scrise pe piatră cu degetul lui, vine Domnul Isus și îi spune că dacă vrei să mergi la Dumnezeu, trebuie să te naști din nou. Foarte curios, nu-i așa? Acum se pune întrebarea. Dacă un om, un iudeu ca Nicodim, care avea legea lui Dumnezeu scrisă cu degetul lui... Dacă un om ca Nicodim, care era fruntaș în religiunea iudeilor, dacă unui om ca acestuia Domnul Isus îi spune, tu nu poți să mergi la Dumnezeu decât primindu-mă pe mine născându-te din nou, ce pretenții să mai am eu și tu iubite ascultător? Așadar, nimeni nu poate ajunge la Dumnezeu decât prin Domnul Isus Hristos născându-se din nou. Dacă religia poporului iudeu nu a ajutat la nimic pe nimeni, nici pe ei și nici pe alții, cu atât mai puțin pe alții să ajungă în cer, cu cât mai puțin m-ar putea ajuta pe mine o tradiție, oricât de aș numi o eu de sfântă, să pot să intru, să am parte cu Dumnezeu în cer. Facă Domnul Dumnezeu să înțelegem bine adevărul acesta și toți aceia, care doresc neapărat să împărățească cu Dumnezeu un cer pentru toată veșnicia, să vină înaintea lui și să spună, Doamne, primesc și eu pe Domnul Iisus Hristos, care a plătit în locul meu, vreau și eu de acum să fiu copil al Tău. După ce ai primit această calitate minunată de copil al lui Dumnezeu, prin Duhul sau Cel Sfânt care face această lucrare în inima ta, rămâi după aceea călăuzit, trăiești în viața aceasta călăuzit după călăuzirea Duhului Cel Sfânt a Lui Dumnezeu așa cum ți-arată în Sfântul Său Cuvânt și vei avea parte de marea fericire ca la venirea Domnului Isus Hristos să fii atras de El pentru că ai natura Lui în tine. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești și mesajul care ne stă înainte, limpezindu-ne tot mai mult adevărul acesta, că la Tine, în cer sus, nu se poate ajunge decât prin jertfa scumpă a Domnului Iisus. Ajută-ne, te rugăm pe toți care n am primit-o, să o primim ca pentru noi, iar pe cei care am primit-o, ajută-ne să trăim prin Domnul Isus Hristos, pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Just me. Iertării noastre, e iisus Hristos lăvit, să -i fie numele lui. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de lecția noastră de astăzi, pe care am anunțat o că se deschide cu o meditație asupra versetului 14 din Evanghelia după Ioan, capitolul 21, capitol care încheie Evanghelia după Ioan și respectiv meditațiile noastre asupra Evangheliei după Ioan. Versetul sună în felul următor: aceasta era a treia oară când se arăta Isus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Versetul în sine ne spune deja în prejurarea în care ne aflăm în scriptură: era vorba despre a treia arătare a Domnului Isus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Prima arătare a fost în Ierusalim, la capitolul 20, cu versetul 19. A doua arătare a fost tot în Ierusalim, tot în capitolul 20 la versetul 26, iar a treia arătare a fost aceea la Marea Tiberiadei, despre care am vorbit în lecțiunile antecedente. Arătări la diferite persoane au fost mai multe, după cum se vede în capitolul 20 de la Ioan, în Luca 24 și în Matei 28. Sfântul Evanghelist Ioan vorbește în Evanghelie scrisă de el numai despre trei arătări ale Domnului Isus cel Înviat, așa cum la începutul Evangheliei vorbește despre trei zile. Atât cele trei zile, cât și cele trei arătări sunt simbolice. Ele au un înțeles duhovnicesc adânc pe care cei duhovnicești îl pătrund. Mai vorbește Sfântul Apostol Ioan despre trei minuni în Galileea, și trei minuni în Iudeea. Păstrarea acestei simetrii nu este întâmplătoare, ci ea are înțelesul ei tainic. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Arătările Domnului Iisus erau ca răsăritul soarelui, din ce în ce mai luminoase. De fiecare dată, credința apostolilor creștea și devenea tot mai puternică în vederea lucrării pe care aveau să o facă ei în lume. Ei trebuiau să fie martori ai jertfei și ai invierii lui Hristos, de aceea aveau nevoie de o întărire deosebită, așa cum se arată și în Cartea Faptele Apostolilor. Timpul dintre dimineața învierii Domnului Isus și până în ziua înălțării Lui lacer, a fost timpul desăvârșirii credinței ucenicilor pentru slujba rânduită lor prin Harul Lui Dumnezeu. Mântuitorul nostru nu ne trimite în lucrarea Lui până ce mai întâi nu ne îmbracă cu puterea, lumina și dragostea Lui. Binecuvântat să fii tu Mântuitorul și Domnul nostru care ne-ai chemat, cine ai ales și pe noi, ca să fim împreună lucrători cu tine. Îți mulțumim de harul felurit pe care ne-l dai mereu după nevoile lucrării tale. În versetul următor, la versetul 15, Evanghelistul Ioan ne redă începutul unui dialog dintre Domnul Isus și ucenicul său, Petru. Astfel ni se spune că după ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Isus i-a zis Paște-mi mei. Iubiți ascultători, trebuie să ținem seama de rânduiala lui Dumnezeu pentru ca să nu facem greșeli în lucrarea la care el ne-a chemat. Spune aici cuvântul în felul următor după ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru. De aici înțelegem că întâi hrana și apoi lucrarea. Cine altul în afară de Domnul Isus ar fi putut aminti lui Petru de căderea lui rușinoasă? Abia după ce a mâncat împreună cu ceilalți, Mântuitorul îi pune întrebarea care a dus răspunsul hotărător pentru viața lui Simon. De trei ori, repetă Domnul întrebarea, Așa cum o să vedem în versetele următoare Simone mă iubești Și a făcut acest lucru Nu pentru că nu era sigur de iubirea lui Ci pentru că el, Petru S-a lepădat de trei ori Și pentru fiecare lepădare Trebuia să spună Te iubesc Încă un gând se mai desprinde de aici Domnul Iisus nu spune Petre mă iubești Ci spune Simone mă iubești Simon în tălmăcire Însemnează ascultare Mântuitorul, după orice cădere, se adresează cu întrebările ascultării, duhului de ascultare din noi. Dacă ascultarea din noi este ridicată, toate celelalte se vor ridica cu siguranță. Câtă duioșie și câtă înțelepciune este purtarea Domnului Isus după căderea lui Petru. Pe de o parte, el n află frântrestea ruptă, pe de alta n-a vrut ca rana păcătosului să fie doar închisă fără a fi vindecată. Cine este așa de plin de har ca Domnul Isus? El n-a întrebat pe Petru cât a postit și cât a plâns din pricina păcatului lui. Ceea ce a vrut el să știe a fost doar dacă în inima lui Petru este o dorință după el, o foame după el, o nevoie după o prietenie mai plină de iubire decât a fost înainte de lepădarea lui întrăită. Într-un cuvânt el avea nevoie de iubirea lui Petru. La fel se poartă Domnul și cu noi. El nu ne cere nici lacrimi, nici fapte, ci iubirea adevărată a unei inimi iertate. Împărăția lui a întemeiat-o pe iubire și nimeni nu poate face parte din ea dacă nu iubește. Toată slujba pe care o facem pentru Domnul fără iubire este o jertfă cu cusuri și nu poate fi primită. Interesant este că Domnul Iisus întreabă pe Petru dacă îl iubește mai mult decât ceilalți. Adevărata iubire se silește să întreacă pe toți, se silește și să găsească noi forme și noi fapte prin care să dovedească celui iubit acest lucru. Domnul vrea să îl iubim mai mult ca toți ceilalți și chiar dacă puterile noastre sunt mici și nu mai pot realiza mult, el prețuiește intenția. Frații mei, dacă șarpele păcatului v-a mușcat, nu descurajați ca Iuda, ci iubiți pe Domnul ca Petru și veți fi primiți din nou în brațul lui iubitor. Veți fi puși din nou să pașteți mielușei lui. Adevărata pocăință este aceea care este însoțită de o iubire sinceră. Să nu uităm că iubirea pe care o caută Domnul este o iubire care se arată în predarea de plină a vieții noastre în mâna lui când nu mai avem interese de ale noastre, ci toate le supunem supremului interes care este lucrarea lui. Da, Doamne, i-a răspuns, Petru, știi că te iubesc. Isus i-a zis, paște mie elușeii mei. Dragostea față de Domnul Iisus, față de felul lui de-a fi, este condiția esențială a păstoriei la care a fost chemat Petru și toți cei pe care Dumnezeu i-a pus păstori pentru lucrarea sa, adică le-a dat darul de a păstori turma sa. Acesta este un dar care se primește de sus și nu din școli, cărți sau prin voia oamenilor. Între oi sunt ei și oi așa după cum este arta la Isaia 40. Adică sunt credincioși maturi și începători în ale credinței. Între cei începători pot intra și copiii care au un loc deosebit în inima Mântuitorului. El vrea ca slujitorii săi să vegheze cu bunătate asupra copiilor, dându-le hrana duhovnicească din cuvântul său. Nu trebuie să se că cei mici nu înțeleg Biblia. Trebuie să le dăm și lor câte ceva din hrana de pe masa împăratului. Numai în felul acesta îi vor crește în sfințenie. Domnul Iisus îi spune deci paște mielușei mei. Pe la anii 1415 până la 1420, după arderea peruga mare lui Ioan Hus în Boemia, țara lui de naștere, s-a stârnit o mare prigoană. Între sutele și miile de creștini care erau duși la moarte de către prigonitori, era și un bătrân al unei adunări numit Wenceslav. Toți au fost urcați pe o grămadă de lemne, în afară de patru credincioși mai în vârstă și patru copilași între șapte și 11 ani, care și ei dăduseră o mărturie plină de îndrăzneală și de putere cu privire la credința lor. Fiind îndemnați încă o dată să se lepede de așa zisa lor rătăcire, Wenceslav a răspuns... Nu-i place lui Dumnezeu să ne lăsăm înduplecați de vorbele voastre. Suntem gata să suferim mai bine moarte, nu numai odată, ci de o sute de ori, dacă s-ar putea, decât să tăgăduim adevărul Evangheliei care este mai limpede ca soarele. S-a dat foc rugului. Venceslav, cuprinse copiii în brațe, ca și un păstor care și-ar fi strâns mielușeii, îi îmbărbătă și cânta împreună cu ei o cântare creștină. În timpul acesta, flăcările i-au cuprins tot mai mult. Copiii au fost înăbușiți odată și după ei a murit și Vincislav, dovedindu-se credincios până la moarte. Paște mielușeii mei Iată încă un gând. Adevărata dragoste se arată prin faptul că are grijă de viața celor slabi, dându-le hrană potrivită și îmbelșugată. Domnul Isus îi încredințează lui Petru slujba a iubirii, care împarte hrană tuturor categoriilor de flămânzi. Ca să paști mielușei înseamnă să nu-i depărtezi de mamă, căci îi trebuie să-și sugă. Laptele curat și duhovnicesc este cuvântul lui Dumnezeu, cum îl arată la 1 Petru, capitolul 2, pe care orice păstor de suflete trebuie să-l dea tuturor flămânzilor. Nimic nu-i mai curat ca laptele de mamă și, întrucât am fost născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, să dăm acest spun cuvânt la toți ca să poată avea viață din Dumnezeu. Pășunea unde trebuie să pască mielușei, oițele și oile Domnului este numai cuvântul lui Dumnezeu, nimic altceva. Ferice de cine înțelege și trăiește acest adevăr. În versetul următor, la versetul 16, a Domnului Iisus i-a zis a doua oară lui Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis Paște oițele mele Ori de câte ori Domnul Iisus stăruiește asupra unui lucru Înseamnă că este de mare importanță pentru noi și pentru lucrarea lui Să fim cu toată luarea aminte El nu stăruiește de dragul stăruinței Sau pentru că nu are altceva mai bun de făcut Ci pentru că este mare nevoie de acest lucru I-a zis a doua oară Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru zisese Domnului Iisus, Chiar dacă toți ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea." Aceasta e scris la Marcu 14, cu 29. El gândea că iubește pe Domnul mai mult decât toți ceilalți din ucenici. Mântuitorul însă vrea să-l facă să judece astfel de pretenție ca să-l izbăvească de încrederea în el însuși și să-l învețe să se încreadă în lucrarea Domnului pentru el." Această dragoste, foarte adevărată, izvora din viața pe care Petru o avea din Dumnezeu. Însă trebuia să învețe, ca și noi astăzi, că viața din Dumnezeu în noi nu ne dă nicio putere dacă nu o sândim, dacă nu răstignim mereu firea noastră cea veche. Numai când este judecată, firea nu se mai arată și atunci Duhul Sfânt, care este puterea vieții celei noi, desfășoară lucrările lui binecuvântate, făcându-ne în stare să arătăm însușirile lui Hristos, care este viața noastră. Iisus i-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești?" Cuvântul Domnului a străpuns adânc pe Petru și l-a făcut să vadă că dragostea lui nu întrecea pe celorlalți ucenici. El își dă seama cât de bine cunoștea Domnul dragostea lui. Acum, când este cercetat până în adâncim, știe că nu trebuie să mai aibă deloc încredere în el însuși. Abia după ce nu mai ai încredere în tine, îți încredințează Domnul lucrarea lui. Paște oițele mele. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Înainte de toate celelalte, învățătorul adevărat trebuie să aibă dragoste, fiindcă cine iubește pe Hristos, iubește în același timp și turma lui. Prin oițe se înțelege aici tinerii care au nevoie de ceva mai mult decât a fi hrăniți. Ei trebuie să fie păziți și călăuziți pe calea Domnului, căci în calea lor pot ieși lupi răpitori. Lumea poate să-i ducă în inimile lor se pot îndrepta spre păcat. Trebuie deci avuți în deosebită grijă, încurajându-i și îndemnându i nencetat să meargă drept pe calea credinței. Cine arde în focul dragostei pentru Domnul Hristos știe cum să-i facă lucrarea la care au fost chemați. La versetul următor, la versetul 17, Domnul Isus îi spune pentru a treia oară lui Simon. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi a treia oară, mă iubești, și a răspuns: Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc! Isus i-a zis: Paște oile mele. Cât i am trebuie să am ca să pot fi creștină? a întrebat odată o fetiță pe mama ei, la care mama i-a răspuns cu altă întrebare. Cât ți-am trebuie să ai ca să iubești pe mama ta?" Ah, mămicuță!" strigă fetița sărutându-o pe obrazi. Eu te-am iubit totdeauna și vreau să te iubesc mereu." Vezi tu?" adăugă mama. Tot așa nimeni nu este prea mic pentru ca să iubească pe Domnul Iisus." Iubire, iubire! Ce cuvânt mare!" El dă mereu pricină de cercetare celui credincios." Sunt timpuri când credinciosul, ca și Petru, la întrebarea dacă iubește pe Domnul Isus, răspunde cu un Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Are însă și timpuri când trebuie să-și plece capul în jos și să se întrebe singur Oare mai este în mine dragoste de Domnul Isus? Iubirea nu este ceva nelămurit, ci un lucru foarte practic. Dacă mă iubiți, spune Domnul Isus, veți păzi poruncile mele. De aceea, dacă ascultarea ți este mică, mică ți este și iubirea. Cât atârnă într-o parte a cântarului iubirea, atârnă în cealaltă parte ascultarea. Sporind într-una, sporezi și în cealaltă. Scăzând într-una, scazi și în cealaltă. Urmărește de aceea astăzi și oricând gândul acesta, dragul meu, și vei vedea cât este de adevărat. A treia oară de ce a zis Isus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Haideți să fim cu luarea minte. Domnul Isus întreabă, mă iubești? La prezent, nu la trecut te întreb, și nu-ți cer asigurări de viitor. Întrebarea Domnului Isus este la prezent. Mă iubești? Adică pe mine, nu adunarea, nu biserica, nu lucrarea mea, nu învățătura mea, ci pe mine, mă iubești? Nu să mă adori, ci să mă iubești. De aceea sunt trei întrebări. Cine are inimă de înțeles, înțelege. Grea pedeapsă este întrăita întrebare. În mod normal, trebuie să fie crezut la răspuns. Mergând la Evanghelia lui Marcu, la capitolul 14 cu 37, citim... Și a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind și a zis lui Petru, Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi. N-ai fost tu acela care ai zis cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte? Și iată că nici măcar un ceas n-a trecut și ai dat dovadă de mare slăbiciune. Și tot tu vei fi primul care te vei lipeda de mine, deși ai spus chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Totuși, puțin mai târziu, chiar tu ai vorbit. Nu cunosc pe omul acesta. Simone, Simone, prima dată ai dormit, a doua oară te-ai lepădat, acum te-ai aruncat în mare ca să ajungi mai repede la mine. Deci, acum a treia oară te întreb, mă iubești tu mai mult decât aceștia? În original, Domnul Isus folosește în întrebarea lui expresia de iubire care este folosită pentru iubirea dumnezeiască, iubirea Duhului. Petru, în răspunsul său, nu se avântă mai sus, ci folosește cuvântul de iubire care exprimă prietenia, iubirea sufletului, în limba greacă. Petru poate spune în ciuda căderii sale, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc dar nu cutează să afirme că iubirea lui ar fi dumnezească. El nu spune, te iubesc mai mult. A treia oară de ce a zis Isus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Ioda vându-se pe Domnul Isus, Petru îl tăgăduise, toți îl părăsiseră. Dar care a fost purtarea Domnului Isus față de ucenicii săi, așa de puțin vrednici de numere său? El i-a înștiințat că îl vor părăsi. Voi mă veți lăsa singur," spunea Domnul Isus, Dar le-a spus fără amărăciune, fără mâhnire și nu adaugă la această înștiințare o învinuire. Nici chiar după înviere nu le spune așa ceva. El îi numește frații săi și în clipa în care îi vede din nou le spune tot așa de duios ca și înainte, Pace vouă!" O, iubiți ascultători!" Facă Domnul ca urarea de pace pe care a dus-o el ucenicilor săi, atunci cu prilejul arătării la Marea Tiberiadei, să răsune cu un puternic ecou și în inimile noastre de astăzi. Cu această urare vă aducem la cunoștință, iubiți ascultători, încheierea programului I-229 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.